Godmiddag och varmt välkomna att lyssna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio som sänder på 88 MHz. Det här programmet går ut i ett en vid tre sändningstillfällen. Lördagen den 23 april klockan 14. Med repris dagen efter, söndagen den 24 april klockan 09.00. Och så även ytterligare en repris på torsdagen den 28 april klockan 20.30. Denna påskafton är det grupp D som sänder, som idag består av jag själv, David Bergqvist. Och med i studion så finns även Jon Bergström och Peter Söderberg. Vi hoppas att ni alla har haft en bra påskhelg och för yngre lyssnar även ett trevligt påsklov. Nu har vi haft behagliga temperaturer i hela Stockholmsområdet under i stort sett hela veckan. och Vi kan nog säga att våren har kommit för att stanna för att småningom övergå i sommar. Och Peter, vi har ju redan varit ute på lång promenad och då fått se blåsippor i backen. Och blåsippan, som är vår partisymbol, den står nu i full blom som i, i samband med goda opinionssiffror och även nu ett gott valresultat i vårt grannland, Finland, så inger goda förhoppningar för allas vår framtid, såväl partiets som väljarnas och inte minst landets. Och eh, jag nämnde ju alldeles nyss här Finland och eh, vi har ju skrivit en del eh, om just det här valresultatet då, på våran hemsida. Och om man går in där så kan man ju se att eh, de, de senaste nyheterna och dels från riksdagen eh, genom att gå in på eh, Sverigedemokraternas riksdagsblogg. Man kan också gå in och se på andra nyheter och bland annat så har vi ett pressmeddelande här det står så här då att Jim Åkesson gläds över finskt valresultat. Och det är alltså från den 17 april här nu. Så det står så här. I dagens finska riksdagsval är det mycket jämnt i kampen om vilket parti som ska bli störst. Det mest utmärkande är förstås Sandfinländarnas stora framgång. Sverigedemokraternas partiledare Jim Åkesson kommenterar. Det är mycket glädjande att kritiken mot massinvandring och europeisk överstatlighet fått ett så brett stöd i Finland. Min förhoppning är att det ska få en effekt också på den svenska debatten. Sandfinländarna är ett parti som i många avseenden liknar vårt. Och jag gratulerar dem till ett mycket bra valresultat. Och eh, stannade väl på 19,0% procent vill jag minnas va? Ja, jag tycker att eh, det är jag gratulerar Samfinländerna därför att nu är alla våra nordiska grannar sådana som på Island har ju nu en nationell parti invålde i sin, sitt parlament och liksom Sverigedemokraterna i Sverige men till skillnad från här i Sverige så är partierna i respektive andra nordisk, övriga nordiska länder om man säger de har mycket ett bättre klimat att verka i mm. medan vi, eh, Sverigedemokraterna är ju konstant motarbetade och eh, de etablerade partierna hittar ju med olika tricks och manövrer på olika knep för att göra upp uppgörelser eh, för att eh, blockera Sverigedemokraterna mm. och mig veteligen så gör man inte så i, i Danmark, Norge och Finland Nej, man har lite mer av ett demokratiskt sinne idag kanske då. Ja, man har ju en mer, självklart håller med i det här att i äh, Ektogsnatt i Norge, Danmark och Finland, våra nordiska broderländer eller systerländer, så har man en mer öppen debatt. Man kan debattera invandringspolitik i Norge och Danmark till exempel, även i Finland, utan att, be, att man kastar olika epitet efter en. Vi Sverigedemokrater märker ju här att våra partikollegor i, eller förlåt mig inte partikollegor kollegor i andra partier i, i, i Sverige här, de ser ju med en, viss, med en ökad nyfikenhet på oss och tar ofta kontakt. Jag personligen märker det att det är kontakter både från Vänsterpartiet till Moderaterna. Eh, och, och det här, det, det är en förändring som sker i Sverige åt eh, att vi ska åter bli ett sunt och förnuftigt land. Inte ett land som en, en finländsk kamrat till mig skrev, sa till mig ofta så här att i Sverige är allt möjligt. Eh, och det här, det är båda gott för framtiden. Och något som också båda gott för framtiden i Sverige här, det är att i den här öppna debatten som finns i Norge, Danmark och, och Finland den kommer att den sprids ju över havet här Östersjön och ifrån våra grannländer så att trycket är ett ökande tryck på våra medier helt enkelt att de blir utkonkurrerade helt enkelt om de inte ...börjar öppna upp för en normal debatt. Precis som man diskuterar skolpolitik så ska man kunna diskutera invandringspolitik eller andra. Och vi i Sverigedemokrater är ett parti med många olika frågor. Vi börjar bli ett heltäckande parti för alla samhällsområden. det ska man tycka att vi ska trycka lite grann på att vi har även... Så gå gärna in på vår sida, Sverigedemokraterna.se, där har vi mycket. Men en tanke jag kastar ur med här, det är lite grann, kan det bero på den här mer öppna debatten i Finland? Att de blir så stora, där man, man tillåter folkets röst helt enkelt i media och tidningar och så. Att man debatterar faktiskt det som oroar folk. Det gör vi inte riktigt i Sverige, det trycks undan. Kan det vara på det sättet? Jo, alltså det är väl lite så också att om man diskuterar en fråga. Eh, som man anser vara problematisk eller ja, det är ju någonting som väljarna eller medborgarna får ta ställning till ifall det är problematiskt eller inte då. Eh, men tar man upp en fråga i Finland så är det väl så att man diskuterar sakfrågan och sen så är det så att det partiet som man tycker att man sympatiserar bäst med i de här diskussionerna är det argument man ja, ja, Man ja. för helt enkelt det är det parti man väljer och då är det inget snack om att det här partiet har den, den och den här bakgrunden eller att de står för de här och de här färgerna eller politiska åsikterna utan man lyssnar helt enkelt bara till sakfrågan här helt man, har ett, man har helt enkelt den här uttolkar en elit en, en politisk adel eller elit som uttolkar vad ska ni tycka mm. det är ju svenska tidningar väldigt fulla av uttolkare Ja precis, jag, jag tycker samma sak att det kommer nog att lossna här i Sverige också mer och mer för Sverigedemokraternas del och eh, men att det är väldigt, tycker jag intressant att konstatera att eh, att det ändå har varit så kompakt motstånd i Sverige så att vi är på något sätt beroende av att det eh, framgångar i andra länder för, för att eh, media massmedia ska våga släppa efter det även här i Sverige och ta steget. Ja. Mm, ja. Och precis. vi har ju även om man tittar lite historiskt så att känner man inte sin historia så kan man inte så lätt se vart framtiden kan bära med sig sitt sköte. Man är lätt att man upprepar historia och sånt här i så gamla klyscher men ändå med en hel del sanning i. Och eh, vi har ju varit tillsammans eh, alltså det är östra rikshalvan egentligen Finland kan man säga. 600 år så hängde finländer och svenskar ihop. Eh, eller vi var ett, ett enat rike helt enkelt och eh, det var ju först här eh, 1809 som under eh, kriget här som ryssarna då startade genom att gå över eh, ryska hären gick över gränsen i Abborfors utanför Lovisa och startade kriget utan krigsförklaring. Det här, det retade ju den svenska kungen bland Gustav IV Adolf då eh, just att man inte hade en krigsförklaring men jag ska inte grota ner mig en lång eh, det här kan man läsa mycket om men vi, den svenska Herren vinner då Segrar i Revolax och Sikajocki och, och e, Sveborg där kapitulerar. Men det finns mycket att lära av historien och e, Sven Duva känner väl alla till lite grann i litteraturen och det var under det här kriget e, där Sven Duva enligt Sägner i alla fall, Runeberg och Henrik, Henrik Stålsägner ensam stoppar ryssarna på Virta bro. E, det, det många svenskar inte vet om eller tror jag, eller Sverige bor här det är att eh, ryssarna det, det är alltså, man marscherar in i Sverige, intar Åland och Gotland i norr så når man Kalixälven eh, 3000 ryska soldater går över Kvarken och intar Umeå eh, Kossaker, landstiger i Grisleham och hotar Stockholm I mars 1809 så avsätts kung, eh, Gustav IV, Adolf och eh, Rysslands zar Alexander I sammankallar landtag Och det upphöjer Finland till nationernas antal. Eh, respekterar Gustavianska lagarna den här biten. Det sista slaget eh, det sker i augusti 1809 eh, i Sävar i Västerbotten. Efter det så ingås fred. Och där har vi lite, det är alltså Saru som dikterar villkoren. Och han vill egentligen dra gränsen. Eh, han delar egentligen det gamla det stora svenska riket. Och egentligen ville han dra gränsen då vid, vid kalix från början. Men då har vi lite tur där att han visade medledande med den svenska förhandlingsdelegationen vars eh, ordförande Kurt från Steding, jag tror jag uttalas, han är insjuk helt enkelt. Och, och sa han, han går då med på stället att dra det vid Tony och munja så att Sverige kunde ha varit lite mindre om vi inte hade haft tur att sjukdom drabbade den svenska förhandlingsdelegationen. Så här är en uppmaning också att läsa vår historia. Anna, inte Anna Amma, men alltså till, till, vad kallar man det för man tar till sig den man tar till sig den, till sig den och, mm. och eh, funderar över den så att vi har mycket att vara stolta över och, även i den svenska historien och stolt mm. över vårt jo, förflutna ja, precis och sen så har ju vi sagt det tidigare här när radion, inte minst Gun Kullberg sa det på sin tid här i radion att eh, ett folk som inte känner till sin egen historia kan, eh, hur lätt som helst mm. yras då av andra Precis. Man, det är lite man, med med det vi upplever här just Man Sverige, skri ja. skriver om historien så den ska mm. passa det Det här finns ju faktiskt upptaget lite grann eh, När det gäller den här eh, re, I arkeologin Postmodernismen helt enkelt Där man, man, man skriver om historien För den ska passa nutiden Men nu, nu far vi ut lite grann Återkopplingen ska knyta upp säcken här Kanske varför jag gick iväg med historien här Det är ju det att det här är, Vi har ju 600 år gemensamt Med vår östra rikshalva Finland och, och det fin, finns, finns Finland, svenskar och finnar och vi har mycket gemensamt och det båda är gott för att det kanske, det vaknar här i Sverige också ett medvetande om att eh, vi, vi alla, alla folk har rätt till ett land, vårt folk till vårt land sen är det ju så att vi Sverigedemokrater ser en öppen svenskhet alltså att man alla ska ha ambitionen eller strävan att bli svensk. Alltså att få svensk kultur, svenska värderingar och den här biten. Och det här är ju väldigt viktigt så att, eh, att, att man ser det. Och det här har ju fungerat ända fram till 1975, då man tog bort assimilerings eh, grejer, eller lagarna Krav. i, i kravet i, i 1975 års riksdag. Mm. Tills dess så funkar det jättebra. Och det är det vi vill, vill tillbaka till. Alltså en öppna svenskhet. Alla ska vilja bli svenskar. Så att det, det är öppet för alla svenska medborgare att anamma det här om jag får skjuta in en sak om när du säger de gamla eh, gränsdragningarna då som hur det kunde ha blivit att eh, det har också diskuterats om att eh, ryssarna kanske kunde ha nöjt sig med att låta gränsen gå i Kemielv så att eh, nordligaste och nordvästligaste Finland kunde ha förblivit svenska mm Ja, men, men det, det, Absolut, vet, det vet jag, jag inte jag hur det kan bli. Jag ska säga, där sätter du mig lite grann på podkanten. Jag har inte studerat i detalj. Däremot så finns finländska vinterkriget jag har studerat i detalj och husning och hans mm. eh, sådana här saker. Men eh, som sagt, va, läs gärna historia. Det finns ju många bra, eh, lite mer populist eller populärvetenskapliga tidskrifter idag där man kan läsa mycket mm. saker. Mm. Eh, Precis. Jo, när det här som du säger här om. Eh, uppvaknandet i eh, Norden här. Och det är ju inte bara någonting som sker på Norden utan även på kontinenten och vi har ju sett här under senare tid hur eh, de politiska företrädarna ute i, på kontinenten har ju dödförklarat mångkulturen och så vidare. Va? Eh, att vi kan se att det är ett fenomen som, eller är någonting som tränger igenom hela eh, ja, den här tidseran som vi lever i just nu. Va? Men för den sakens skull så ska man inte bara sitta stilla och invänta att, de här, att våra länder blir befriade. Man måste ju mm. faktiskt göra någonting också. Eh, och därför så uppmanar jag er, lyssnare att eh, sk skriva till journalister eller skriva till tidningarna skriv insändare, skriv på bloggar skriv på nätet, skriv i, i diskussionsforum, hör av er till oss eh, och gärna, kom gärna, ni är jättevälkomna vi, mm. vi kommer ju att bli mycket större parti här, så vi behöver mycket kompetent eh, rekorddelning så kom med oss mm. Precis. Och, och, och ring oss, och ni kan uh, ringa till oss på vårt telefonnummer här uh, till uh, dels till rikskansliet som ni har på 0850 50 och så kan ni även ringa till våra Stockholmskansli ni som bor här i, i Stockholmsområdet och då är det alltså 08 22 44 77 och även besöka våra hemsidor som till exempel www.sverigedomokraterna.se och även våran radiohemsida www.radiosd.se Ja och sen också att man kan till exempel ta upp diskussionsämnen på arbetsplatser eller i skolan och så att eh, mm. ja, Precis, och prata med vänner och bekanta Och så vidare Och eh, nu ska ni få lyssna på lite musik här För att det är dags för en liten eh, paus här Och ja Peter du får presentera Ja då blir det en eh, låt som heter Getsemane Och som jag tycker passar så bra så här i påsktider Och artisten som eh, sjunger Den heter Kjell Höglund mm. Då kommer den här Där ja, det var alltså Kjell Höglund som framför låten i ett semane Här på Radio SD, Sverigedemokraternas röst I Stockholms närradio på 88 MHz Och som jag sa inledningsvis här så är det ju påskhelg denna helg Och eh, som vi sa så hoppas jag att ni alla har firat en ordentlig Eller håller på att fira en ordentlig påsk Och tyvärr så är det så att alla har inte möjlighet att fira en eh, Ja, en tillräcklig påsk i, i samhället Det finns en viss grupp här som är extra hårt drabbad när det gäller ekonomiska. Det är inte så, bättre. Jo, det är det. För vi har hittat en nyhet där från Kvällspostens nätupplaga. Och den har rubriken Inga ägg och silt till påsk till det gamla. Och det här är någonting som vi har börjat se komma mer och mer. Det har blivit mer och mer skriverier om att det ska snålas in på äldre. Och som vi alla vet så är det de äldre som har byggt upp det här samhället och som nu då inte kan man säga, får riktigt alltså det de har bidragit till, så kan man ju tycka att det är rimligt att de får någonting tillbaka. Mm. Och, men vi ser alltså att så är det inte alltid fallet. Och i den här artikeln så läser vi då bland annat då att på trygghetsboendet Bokeberg i Hässleholm där de äldre hyresgästerna får klara sig med bara lax och en 93-åriga Inga tycker att det är skamligt Och vi läser här att många ser fram emot att kunna avnjuta en påskmiddag med ägg och sill Så som traditionen säger Men på trygghetsboendet Bokeberg i Hessleholm Har boende blivit förvånade över att det inte serveras ägg och sill i restaurangen Roland Johansson har bott på boendet sedan 1997 Och hade sett fram emot att få äta en påskmiddag med sina grannar Enligt Skånska Dagbladet klagade han till ansvariga på boendet men har inte fått någon respons. Vi får ingen påskkänsla alls, säger Roland Johansson, 70 år, till Expressen.se. Jag tycker att det är bedrövligt. Det hör påsken till. Titta på äldreboenden runt omkring så får de påskmat, säger han till Skånska Dagbladet. Det som bor på trygghetsboendet Bokeberg får istället en laxrätt till lunch. Och trots att den klassiska påskmaten saknas, säger kostchefen Lena Vidarsson till Skånska Dagbladet att det bara är Roland Johansson som har klagat. Vi har en matsedel som är planerad och den följer vi. Men det är inte bara Roland som är missnöjd. Skamligt tycker Inga Johansson om att det inte får någon traditionell påskmat. Mm. Och man sa ju också det, titta på äldreboende runt omkring. Men ja, det är frågan är om det inte ser likadant ut på eller flera andra boenden Ja det här är ju skamligt, jag menar det här är människor som har byggt Sveriges välfärd och arbetat hårt, många av de här eh, och sen behandlas de så här på det sättet och det här med sill och påskmat det hör ju till den svenska grundkulturen som borde vara normgivande i Sverige att vi faktiskt firar Vad tycker mm. eh, du? Det, mm. det finns alltså utrymme för många kulturer i Sverige men eh, det i det offentliga rummet i det om händertagandet av pensionären så ska man ju självfallet få fira de svenska högtiderna. Mm, precis och det här får man väl säga att det är absurt att man inte kan lägga pengar på det här. Ja för någonting som man kan eh, lägga pengar på i all oändlighet det är ensamkommande män som eh, söker uppehälle här i Sverige och eh, där knustas det minst inte med några pengar. Nej, Utan men... Där finns det tydligen ett överflöd av precis allt. Mm, Medan man får krympta pensioner för våra äldre. och eh, ja. Det är väl så att vi som sitter här i studion. Vi, vi... vi får väl ingen pension. Ja, jag skulle säga här. Vi, vi bör väl se till Sveriges befolkning. Alla mm. vi i Sverige bor som bor i Sverige i första hand. Mm. Jo, nej, men det är som jag sa, det är helt fullständigt absurt. Och det är mer som är absurt också i samhället. Ja, bland annat om man behöver en ambulans idag, det kan vara lika nästan lättare att vinna på lotto än att få hjälp idag. Nu ska vi inte dra för stora växlar. Jag tror att sjukvårdspersonalen jobbar väldigt bra och väldigt hårt under de hårda ekonomiska omständigheter som numera råder i Sveriges sjukvård. Men i ett enskilt fruktansvärt fall här som gäller den 23-årige Emil från Bagamossen i Stockholm här så där han, han begär hjälp han kan inte andas han bedömer att snälla skicka en ambulans säger han rakt ut här till operatören på SOS alarm här och i det här så jag personligen jag vet inte nyss är på det här, men jag känner så här att när det gäller ambulans de är till för att hjälpa till och då bör man anamma försiktighetsprincipen och det tror man i de flesta fall gör att kalla någon på hjälp så självklart så ska man uppsöka den här personen och inte hålla på att ifrågasätta om och om igen det här, nu pratar jag generellt här och, och mm. Eh, däremot är det då så att man kommer fram till en, en person och det visar sig att han, man vill åka taxi, vilket händer. Eh, att man ha, ska behöva sätta ett litet plåster på fingret eller något liknande saker. Ja, men då är det självklart, då ska man ju få eh, betala samhällets kostnader för att den här uttryckningen och plus en, strax, en, en en straffavgift helt enkelt. Så att eh, man beivrar, eh, det vill kallas väl falsk larm. Man bilar det beteendet till enkelt. Ja, precis. Men, men däremot så försiktighetsprincipen måste vara den som råder att man skickar ut och kontrollerar eh, ja, jag kan inte nog beklaga föräldrarnas förlust av sin son. Det här, så här får det inte gå till och jag tror man tar åtgärder. Och jag vill säga generellt så sköter sig eh, som, som jag upplever i alla fall sjukvårdspersonal och ambulanspersonal det, det, det sker olyckor men det, försiktighetsprincipen helt enkelt. Mm. Ja, som eh, det också stod att eh, eh, SS, eh, ledningen för SS har ju inga, inga direktiv att snåla in på ambulanser, utan snarare tvärtom. Mm. Så att, eh, det är, vi får uppmana till skärpning helt enkelt. Ja, alltså man ska inte överpröva överpröva begär någon människa hjälp, så självklart så ska eh, samhället... Eh, Kontrollera vad det handlar om Men samtidigt också då Jag vet att det finns mycket falsklam Och så beivrar helt enkelt mm. Mm. Jo, jag ser här, John, att du har även andra nyheter från Göteborg. Ja, det finns ju, som du säger, i Sverige är allting möjligt. Det är absurda händelser och det är ju det att yttrandefriheten, åsiktsfriheten, tankefriheten är ju hårt ansatt idag i, i Sverige. Man kan se det i Malmö där demonstrationer, och man kan se det under valrörelsen där man attackerar tillståndsgivna demonstrationer, tillståndsgivna Eh, torgmöten som, som förhindras av antidemokratiska krafter att få äga rum alltså vi Sverigedemokrater är för att alla ska få föra fram, det är ju själva kärnan i en demokrati att alla får föra fram sitt budskap och sedan är det upp till enskilda myndiga medborgare att avge sin röst vilka, vil, vilka partiers eller vilket partis argument de tycker verkar vara bäst och vi får ju ner här det var nämligen så här, ungdoms, eh, sverigedemokratiska ungdom i Väst, alltså i Göteborgsområdet, hade en demonstration mot svensk fientlighet. Och eh, jag var där, jag är ingen direkt ungdom själv här, jag är 43 år. Men, men eh, jag hjälpte till att organisera en del, att en del av de här ungdomarna kom på plats helt enkelt. Och det var ju från, både från Stockholmsområdet, Uppland, Uppsala, Västmanland och från stora delar av hela riket, kan man Ja, säga. hela riket mm. faktiskt. Jätte, helt rätt där. Och, och det här, det jag menar att det här under angrepp från totalitär ideologier, eh, det, det, det är det här att, att det är fruktansvärt att 2000, eller mig, 2011 behöva uppleva att man en tillståndsgiven demonstration, lugn, sansad och, och in, inga som helst problem och uttrycker, har ett budskap, ska vandra 2-3 kilometer genom Göteborgs innerstad. Och, och där måste man då vara eskorterad av, av kravallpolis eh, och kravill, kravallpolisfordon. Alltså det var... Först gick själva demonstrationståget och sen på båda sida så är det kravallpolis och det är polisfordon som bildar en mur mot eh, en pöbel som står och skriker. Jag tänker inte nämna de ord man skriker Nej. men de är inte direkt konsekventa för man... Eh, men, men alltså, man har rätt att argumentera och bemöta. Det, det ingår i en demokrati, men just det här att man och eh, att det behövs det här för att en demonstration ska kunna äga rum mm. är fruktansvärt. Mm. Eh, vad kan man säga mer om den här demonstrationen? Den... Man ska, Får jag in flika sak? Man skulle kanske kunna säga så här att den här pöben som skriker och gormar och sen också in, inte drar sig för att kasta flaskor och gasstenar och allt vad det nu kan vara. Eh, att det kan också vara att de slår för en underlege. Hur och, tänker du då? Jo, att eh, de kan inte argumentera mot oss på ett sakligt och konstruktivt sätt, utan då är det bara den typen av... När argumenten tryter så tar den även vid. Ungefär jag, så, ja. Absolut, det håller jag med om, för att det är sällan man ser några det argument riktigt, utan man står och skriker till med en ganska allvarliga sådana till den. Och du, du kom in på en sak som jag faktiskt har förträngt lite grann för att det är ju det det att man kastade alltså rökfackla eh, mot oss eh, som här landade bredvid en stuvare som heter Robert Eriksson som gick bredvid tåget här och där, det var otroligt stickande lukt och det här var en välplanerad planerad eh, som jag bedömer personligen i alla fall attack för att eh, man, man samlades även framför tåget och försökte stoppa det eh, och, och eh, vad, vad jag ska säga om det här det är att det här hände 2011 i, i Göteborg Jag skulle vilja ta tillfället i akt också här att tacka de otroligt modiga och rekordeliga medvetna och yttrandefrihetsälskande ungdomarna som var med i den här demonstrationen mot svenskfientligheten i Sverige som deltog med liv och lust här och som av demokratifientliga ideologiers vilseledda människor kändes mer som ett som Göteborgs gatlopp. Tack alla ni som deltog. Ja, och det där rörde ju då alltså SCUs aktiviteter i Göteborg. Och när vi talar om Göteborg så kan vi återigen få anknyta lite till den staden. I och med att du och jag Peter vi pratade ju om det här mordet på Elinkrans som ägde rum i Göteborgsområdet. Just det. Och, ja, precis. Och nu är det så att eh, den här misstänkte mördan då som vi nämnde eh, ursprunget på i förra programmet han har ju visat sig nu vara skyldig och det är så att innan domen ska eller innan straffet ska utdömas så ska han ju genomgå en rättspsykiatrisk undersökning som ska då fastställa ifall han var psykiskt frisk vid tidpunkten för brottet och det som är ganska så slående här nu det är att, och det är ett genombrott nästan får man väl säga, det är att man har publicerat här på Aftonbladets hemsida eh, bild och namn på eh, mördaren då helt enkelt. Och eh, ja, som sagt, vi sa ju det att det var ju en person som eh, hade eh, som lever på under uppehållstillstånd i Sverige då, från Etiopien. Ja, och det är det jag tycker är så unikt därför att om man jämför med Hagamannen för fem år sedan så där gick man ju omedelbart ut med eh, namn och bild och, och bilden var omaskerad. Mm. Och eh, men som eh, till exempel, jag återigen den så kallade smygaren har man ju hela tiden för och jag har inte läckt ut ett ord om varför mm. han kommer eller vad han heter men ja, det här men... fallet nu då kan kanske vara eh, första islossning så att säga mm. Mm. att det äntligen börjar kanske någonting hända här ja, för Örebro där så kom det ju ser det där Det kom det ju ganska raskt ut men som du säger smygaren var ju den som var värst innan örebro mannen. varför hörde vi så väldigt lite om om den personen? Ja det kan man ju fråga sig mm. Jo precis men i alla fall man kan väl konstatera här helt klart att eh, det verkar som att numera så kanske inte alla endast döms lika inför lagen utan även lika inför media Ja för jag tänkte just på det att eh, i Norge så har man ju börjat diskutera att eh, psyktesta asylsökande redan vid ankomsten till Norge mm. så vi kan ju hoppas att eh, det så småningom kommer till Sverige också Mm. Om det ens, vi får hoppas att först att det blir fastlaget i norsk lagstiftning till början med då. <laughs> precis. Ja, ja för vi, man kan väl också säga att vi i Sverige vill ju också att alla människor som kommer från olika högriskområden eller som söker uppehållstillstånd i Sverige ska ha hälsoundersökningar och eh, eh, även intyg då att man är frisk och inte bär på mm. några farliga sjukdomar mm. eh, ja man kan väl säga att det här är en mental sjukdom mm. som man även då som du säger i Norge diskuterar mm. och, eh, men jag skulle också vilja säga här det här är ju också en väldigt viktig kvinnofråga att kvinnors rörlighet i samhället att de ska kunna våga gå ut och vara människor, individer och kunna gå när man vill gå hem en stilla sommarnatt från en, en pubkväll det ska inte vara någonting som man måste ha livvakter och runt sig för att kunna göra utan det ska en ensam kvinna kunna göra eh, mm. men tyvärr har vi en situation i Sverige nu att varannan timme dygnet runt, året runt så våldtas en kvinna i Sverige och enligt en, en EU-rapport så är vi i topp i EU med våldtäkter mm. så det här är i allra högsta grad en, en, och det här är ju det här är ju en följd av en väldigt oansvarigt född, förd politik invandrings- och integrationspolitik till stor del för att tittar man till exempel Norge, vi pratade om det här med frispråkigheten att även berätta när sanningen är obehaglig så finns det en kvinna som är polisinspektör i Oslo som heter Hanne-Kristin Råde som gick ut i norska, alla norska samtliga statliga medier och annat och berättade just det här att till, när det gäller specifikt överfallsvåldtäkter så är samtliga våldtäktsmän, är eh, är. ja de är utom europeer under de sista, senaste tre åren. Och offren är ofta då norskor. Eh, och, och det här pratar man om. Och man måste kunna lyfta saker som även som är obehagliga fakta eller sanningar i en demokrati för att kunna vidta åtgärder mot det här. Som skulle kunna rädda mängder av kvinnor från den kränkning och den sorg som. En våldtäkt innebär mm. Ja och sen till exempel Man kan ju ta Det här inte bara psykiska eh, Hälsoundersökningar Utan även fysiska tester Om vi tänker alla sjukdomar som uh, TBC och HIV Och vad det nu med vara må mm. att, ja. eh, att man blir Hälsoundersökt vid eh, gränsen Och eh, att eh, Befinns man Har någon Mm. en eller flera sjukdomar som ja, jag, jag, kommer att vara kostnadskrävande så ska det också eh, innebära avslag på Asyllandsjöken. Och om inte det är humant så vet jag inte vad humant innebär för att jag menar har man sjukdomar och man upptäcker dem och kan bota dem och den här biten så, så att det, det är, många menar på att det här är integritetstänk och sådana här saker men samtidigt så måste man ju se till Sveriges befolkningshälsa och även den asylsökande eller mm, ja. som söker uppehållstillstånd i Sveriges hälsa. Mm. säkerhetsrisken och sä landets säkerhet helt enkelt mm. för det är ganska naivt som våra politiker eh, hittills har drivit den linjen att oavsett om en asylsökande begår brott alternativt om de eh, befinner sig av någon sjukdom så ska det eh, strikt eh, hållas separerat från det beslutet om asyl. Därför mm. att de test, sjukdomstester man har äh, ger det, det är frivilliga tester. Mm. Och, jo precis. Och det var ju det som diskuterades här i riksdagen också för några dagar sedan. Per Ramhorn ställde frågan till, till socialministern där äh, Häglund. Jörgen Och fick väl inget direkt. Äh, konkret, frågan, som, frågan om, om vad. Tänkte om hälso. Uh, vård vid ankomst då för, mm. för uh, mm. asylsökande. Det är viktiga viktig mm. Ja, ni har alltså lyssnat till ett program från uh, Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Och ansvarig utgivare för dagens program det var Arnold Boström och tekniker var alltså Georg. Och uh, nu har vi pratat om det här med uh, ja, kvinnofriden kanske kan man säga på slutet här. Och uh, det handlar ju mycket om tryggheten och den lugna gatan eller kanske lyckliga gatan kan man ska säga och det är någonting som vi Sverigedemokrater kommer att ja, kämpa för helt enkelt för att återupp återfå den här tryggheten som vi en gång hade i landet så att vi ska avsluta med lite musik är det inte så Peter? Jo det stämmer så vi ska lyssna uh, till Lyckliga gatan med Anna-Lena Lövgren ja precis och vi här från gäster vi säger hej så mycket och Tack och på återhörande och, och glad påsk. Ja. Hej hej. Hej hej.